Rota 66. Pois é, ele aqui morre doente como qualquer ser humano. Isso para mostrar que qualquer pessoa, bom cristão, pode ficar doente, mesmo que seja uma pessoa abençoada. o n v i n t e se você quer ser abençoado, siga o mapa do Rota 66. Seguimos com entusiasmo pela trilha do segundo livro dos reis. Examinaremos hoje vários capítulos que começam no 12 e v a i até o 15. Você poderá ler com calma após a exposição de Rei em Rei: o Reino Perde o Espaço. Esse será o tema da aula do professor Luiz Saião. Deus está dando ao Israel antigo a última oportunidade de se arrepender para voltar a viver de maneira justa e correta. É, as oportunidades normalmente estão disfarçadas de trabalho pesado, por isso a maioria das pessoas não as conhece. E quanto a você, será que está aproveitando as oportunidades que o Criador colocou à sua frente? Vamos juntos ouvir essa meditação. Já longe dos bons e áureos dias de Davi e Salomão, o reino dividido de Israel e de Judá está indo de mal a pior. O texto do capítulo 11, conforme a NVI, nos diz que no sétimo ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. E Joás fez o que o Senhor aprova, diz o verso 2, e ele conseguiu caminhar numa boa direção, mas não tirou toda a idolatria do Reino do Sul. Ele solicitou que o povo trouxesse prata como dádiva sagrada para o templo do Senhor, e isso foi feito para que f o s s e p a g o os valores. Para os trabalhadores da reforma do templo. Este é o assunto do capítulo de número 12. O texto da nova versão internacional nos revela que assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor: os carpinteiros, os construtores, e assim por diante. O texto nos fala desta oferta usada para o pagamento do serviço. O texto bíblico prossegue, nos diz no verso 17 que nessa época, Azael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou, depois decidiu atacar Jerusalém. Então, Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, rei s de Judá, e todo o ouro encontrado no depósito do Templo do Senhor e do Palácio Real,、e、enviou tudo a Azael, rei da Síria. E assim ele desistiu de atacar Jerusalém. Então vamos observar que a partir de agora, outras potências internacionais começam a ganhar espaço na região do atual Oriente Médio e Israel e Judá começam a perder espaço de um reino para outro, sofrendo a ameaça da Síria, da Assíria. E também, posteriormente, da Babilônia. Vimos aí o reinado de Joás no Reino do Sul, e é importante destacar que Joás teve esse reinado longo de 40 anos. Ele será substituído por a m a z i a s que reina por cerca de 30 anos, depois pelo grande rei u z i a s que tem um reinado muito positivo, e finalmente por Jotão, neste trecho que estamos estudando. Enquanto isso, no reino de Israel, no reino do norte, as coisas ficam cada vez mais complicadas. O novo rei é o rei Geoacás, que vai reinar de 814 a 798. O texto diz que ele reina. 17 anos. E também é um rei reprovado, diz o texto da NVI. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Depois do reinado de Jeoacás, nós temos o reinado de Jeoás, que reina mais ou menos uns s dezesseis anos, cerca de dezesseis anos, conforme versículo dez. Da mesma maneira, ele seguiu no caminho de j e r o b o ã o fazendo o que o Senhor reprova, diz o verso de número o n z E E uma coisa interessante acontece no reinado de j e o a c á s o texto diz que Eliseu, nesta ocasião, estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, curvado sobre ele, chorou, gritando: Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu então pediu que ele trouxesse arco e algumas flechas, e quando、ah, isso foi trazido, ele pegou o arco, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e l e disse: Abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei fez isso, Eliseu e declarou: Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus. E esta vitória foi conquistada conforme a profecia do homem de Deus, do grande profeta Eliseu, antes da sua morte. Mas o reino de Jeoás também é reprovado por Deus, apesar das suas conquistas. E da sua vitória sobre os sírios. No capítulo 14, vamos ver aí a descrição do reinado de Amazias. Amazias, diz o texto, agora rei de Judá. Ele reinou 29 anos em Jerusalém e o seu reinado teve aspectos positivos. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi. O texto diz que ele. Ah, também acabou se desviando daquilo que Deus desejava para um verdadeiro rei. O texto da NVI nos diz que, quando Amazia sentiu s que tinha o reino sobre, sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei e seu pai. Mas ele não matou os filhos dos assassinos, e é interessante o texto sinalizar porque. É, a Bíblia nos diz que os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado, aqui enfatizando a responsabilidade individual. Amazia s conquistou algumas batalhas, a s u m vitórias importantes, derrotou Edomitas, conquistou a cidade de Selá, teve algumas boas realizações, mas mesmo assim foi um rei que também foi. Aí teve aspectos positivos, mas não foi da maneira como Deus desejara. Os reis são analisados aqui de acordo com o padrão de Jeroboão ou com o padrão de Davi. E, prosseguindo, ainda no capítulo 14, nós vamos ver a menção do reinado de Jeroboão II. Jeroboão II é rei em. Israel de 793 a 753, 41 anos, ele foi rei em Samaria. Também fez o que o Senhor reprova como um rei do Reino do Norte, e aqui nós vemos também uma vida de pecado. Apesar disso, j e r o b o ã o II representa uma época de crescimento econômico. O texto bíblico nos diz que ele restabeleceu as fronteiras de Israel desde Leboamate até. O mar da Arabá, diz o texto, lá no Mar Morto, elle ampliou, aqui Israel ainda tenta conseguir mais espaço, crescer, mas mesmo assim. A sua situação foi de reprovação perante Deus. E parece que nessa época a situação social do país piora muito, porque o texto nos diz que o Senhor viu a amargura que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de j e r o b o ã o filho de Jeoás. A situação da nação, tanto no norte como no reino do sul, é uma situação de decadência e de fragilidade. Chegando ao capítulo de número 15, nós vamos ver uma lista de reis que aparecem ali, os reis principalmente de Israel. Ainda há uma menção do reinado. De Azarias, rei de Judá. Aqui é interessante observar quem é esse rei Azarias que aparece aqui. Azarias é o mesmo rei Uzias, rei de Judá. Ele começou a reinar com 16 anos e reinou 52 anos em Jerusalém, uma época de relativa tranquilidade no 8 século antes de Cristo, enquanto Jeroboão é rei em Israel. o s i a s ou Azarias e s t á reinando em Judá, numa certa ocasião de prosperidade e de uma relativa tranquilidade internacional. Apesar de podemos dizer que o s i a s ou Azarias. Tenha sido um bom rei, o Senhor o feriu com lepra até o dia da sua morte. Ele morou numa casa separada. Depois, no livro de Crônicas, vamos ver com mais atenção os detalhes sobre a vida desse rei bondoso, mas que também foi atingido por uma doença pela sua atitude de desrespeito para com Deus. E o texto vai prosseguir agora para os momentos aí. Próximos a, já quase ao ocaso do reino de Israel. Há uma lista de reis que vão surgir a partir, aí, a partir daí do Reino do Norte. Na verdade, o Reino do Norte teve a dinastia de Honri, que é destruída, acaba completamente na ocasião de Jorão, entra depois a dinastia de j e ú que vai acabar aqui. Ah, com Zacarias, e depois nós teremos aí reinados terríveis e assustadores. Observe que Zacarias reina em 753, por pouquíssimo tempo, Salum da mesma maneira, são reinados aí que se trocam mediante assassinato. Menahem consegue ainda um pouco mais de tempo, aí por volta de 10、ah, anos de reinado. Ah, no caso de Salum, foi apenas um mês em Samaria, coisa impressionante. Temos golpes de Estado, assassinato, a coisa fica difícil. No tempo de Menahem, por exemplo, a Síria invade o país e Menahem é obrigado a dar 35 v a n e l a s de ouro para obter o seu apoio. E Menahem cobra isso do próprio povo de Israel por causa do tempo difícil quando o reino vai perdendo espaço de rei em rei. t u d o Pelo afastamento de Deus, pela vida de pecado e de distanciamento da vontade de Deus. Ainda vamos ver、uh, o reinado de Pecaías, que é filho de Menahem, que reinou dois anos, e finalmente o reinado de Peca, que é um reino assim, relativamente mais forte durante vinte anos, todos esses r e i s Reprovados pela sua conduta, pelo seu comportamento, semelhante a Jeroboão, filho de Nebate. E o texto bíblico vai terminar aqui falando do reinado de Jotão em Judá, filho de Uzias, que reinou 25 anos e agiu conforme o seu pai, fazendo aquilo que o Senhor aprova, pelo menos um rei bondoso aqui em Judá, para terminarmos. A esta nossa reflexão, vendo um aspecto positivo. Sim, Israel e Judá, principalmente Israel, numa época de grande decadência, vamos ver que de rei em rei o reino perde o espaço, e tudo isso porque estes reis se esqueceram da aliança com Deus e daquilo que Deus desejava. Que isso não esteja nos planos da nossa própria vida. n t 66 segue agora com perguntas em perguntas ao professor Luiz s a y ã o segundo o livro dos reis, capítulos 12 até o 15. Professor Luiz s a y ã o que mundo era esse? Entra rei, sai rei e que contexto histórico, este momento importante da história, o que está acontecendo aqui nesses capítulos? Olha, Pastor Alberto, o que a gente vai descobrir é que esses capítulos estão falando de reis de Judá e de Israel. E nós vamos perceber aí que esse é o final do século nono antes de Cristo e o começo do século o i t i i O rei descrito no capítulo 12 é o Joás e depois. Aparece j e o a c a z e ambos terminam o reinado aí no c o m e c i n h o do século VIII. E o que está acontecendo? Além de Israel e Judá estarem numa crise moral e religiosa e até política internacional cada vez c r e s c e n t e maior, Nós vamos ter um novo cenário internacional que vai mudar muita coisa. Nós temos, por exemplo, aí a Síria, né, que também é chamada de a r a m que começa a incomodar nessa época. Nós já vimos aí os feitos do Azael, que era o rei. Da Síria que aparece aí nos capítulos anteriores, depois vem o、um、Ben h a d a d A gente fica meio assim, preocupado, porque toda hora tem Ben h a d a d mas esse é o Ben h a d a d terceiro.、Né? Já apareceu o Ben Haddad lá em primeiro. Livro dos Reis XV, p Reis i m XX, e agora em Segundo Reis é o Ben Haddad III, que dá bastante dor de cabeça e até Rezin no final, aí quase no final do reinado do, do Reino do Norte. Agora, fora isso, uma das coisas mais sérias e importantes para ser entendida é o crescimento e a expansão da potência tremenda que será a Assíria. A Síria começa a crescer e a conquistar todas as nações à sua volta, até se tornar a grande potência poderosa do século VIII a.C. E aqui nós vemos alguns nomes né, que merecem alguma consideração. que Na verdade, vemos dois nomes que se referem ao mesmo sujeito: é o Tiglat-Pileser, que é o Tiglat-Pileser III da Síria. Que é chamado de Pul, o um nome muito estranho, que nessa época ele começa uma campanha conquistando toda a região, a Síria, a região ao norte de Israel, e descendo, atacando até mesmo também a l á r i a Israel propriamente dito. E outros problemas virão com reis como s a l m a n e z e r Sargão II e Senakerib. A Síria será o grande tormento, o grande problema. O cenário internacional mudou, Israel e Judá estão em decadência e as condições para o futuro são as menos assim animadoras possíveis, Pastor Alberto. Olha, na sua exposição destes capítulos, eu estava lá percebendo, anotando e observando. Como se fala em j e r o b o ã o nesses capítulos, hein? O tempo todo. É o livro do j e r o b o ã o O tempo inteiro. O texto menciona sempre esse rei. Se ele já morreu, já enterrou, já fez o que tem que fazer. E toda hora aparece j e r o b o ã o de novo. Por que tudo? Tantas vezes. Pois é, pastor Alberto, e aliás, até de assustar, porque nesses capítulos de 12 a 15 são 33 vezes que o nome dele aparece. E nós vamos ter de entender direitinho aqui: o Jeroboão, primeiro, o Jeroboão filho de n e b a t e foi rei. Lá depois que o reino se dividiu. Ele era né, aquele exilado que fugiu de Salomão e tomou o reino do norte na ruptura com Roboão. Ele morreu em 910, no século 10 a.C. Agora nós temos a citação aqui de Jeroboão II, que reinou em Israel 41 anos, de 793 a 753. Agora, por que é que Jeroboão aparece tanto? Porque Jeroboão virou um. Paradigma do mal. O rei age e a Bíblia avalia. O autor de reis ele tem uma régua para saber como é que o rei deve se portar. Se o rei age corretamente, ele seguiu nos passos de Davi. Se o rei age de maneira perversa, idólatra e imoral, ele andou nos passos de Jeroboão. Como j e r o b o ã o foi a marca da apostasia, ele se torna o paradigma do mal aqui no Livro dos Reis. Por isso é que toda hora o nome dele aparece. e Infelizmente, ele nunca é esquecido na história de Israel. Em sua aula aqui, nós ouvimos várias vezes que o profeta Eliseu era um profeta milagroso. Olha que eu tenho uma audiência grande aqui com a gente e o pessoal confirma isso. Lá no capítulo 13, verso 14. Mostra que ele morreu de uma doença assim, como muita gente morre, né? Doente, avançado idade, etc. O que aconteceu com Eliseu? Faltou fé, acabou a fé dele depois de tantos milagres, né? Ele ficou enfraquecido. O que, que houve com o nosso amigo Eliseu? Pois é, pastor Alberto, olha, a verdade é que Eliseu não tinha uma cota de milagres que foi se acabando e depois ele não tinha mais nenhum milagre sobressalente para fazer. Certamente não é essa a questão. O que é importante destacar é que Eliseu, ele. Tinha o poder, mas o poder pertence a Deus. Eliseu não era capaz de fazer nada por si mesmo. E como acontece tantas vezes na Bíblia, uma pessoa poderosa mostra também a sua fragilidade. Foi o caso de Elias. Então, não é sem razão que a Bíblia nos mostra que Eliseu, alguém que até ressuscitou os mortos. Nós temos até o caso aí de alguém que tocou nos ossos dele depois de morto e, e ressuscitou. Pois é, ele aqui morre doente como qualquer ser humano. Isso para mostrar que qualquer pessoa bom cristão pode ficar doente, mesmo que seja uma pessoa abençoada, mesmo que ela tenha o dom de curar. Ele não é um ser divino, ele é um ser frágil. E o fato de Eliseu ter ficado doente mostra. Esta realidade para nós. Olha, Israel sofria bastante. Nesta época, eu vejo aqui, lá no capítulo 15, no verso 19, o quanto este povo sofreu. l u í s Saião, Israel pagar para as nações vizinhas, olha só, mil talentos de prata. Os judeus ã o lá pagar sempre tributos e mais algumas comissões para outros reis, por que tanto pagamento assim? Pastor Alberto, olha a questão aqui precisa ser entendida. De fato, no capítulo 15, nós lemos que o Menahem deu 35 toneladas, ou seja, mil talentos de prata, para obter o apoio do Tiglat-Pileser, que é o p o o aqui, e manter-se no trono. E Menahem cobrou essa quantia de Israel.、É、isso que a gente, quando lê a Bíblia, não consegue entender. Deve s e ficar bem claro que o que acontece é o seguinte: uma nação estrangeira poderosa vinha e ela dominava a nação menor. Isso vai acontecer com Israel e com Judá. E aí a nação mais fraca ela é obrigada a se tornar um, um reino vassalo, um reino dominado pelo reino superior, pelo reino poderoso. E aí o que, que se faz? Se cobra um tributo, se cobra um valor. Pesado, e aí esse reino forte diz: Olha, eu cuido de você. Eu, se algum inimigo te atacar, mas ele fica debaixo das garras, do domínio. E o que acontece? Esses reis não têm para onde escapar. Ora, caindo na mão da Síria, ou depois da Síria, depois vai ser o Egito, a Babilônia. E eles são obrigados a negociar. E essa negociação é terrível, não só envolve impostos, pagamentos de quantias elevadas, uma sujeição total. Se a nação tenta sair fora, eles são atacados. Mas olha, Pastor Alberto, até o comprometimento religioso está envolvido aqui. Por isso, também, que nesta época há uma decadência espiritual maior, porque os reis já são idólatras e sincretistas para eles fazerem uma aliança internacional. Comprometendo a sua fé é uma coisa fácil de acontecer. E é isso que nós vemos aqui, por isso vemos essas altas somas de dinheiro sendo c o l o c a d o s no exterior, ainda que não seja nenhum paraíso fiscal. O problema é acima do normal. Obrigado, Saem, pelas respostas. É, Rota 66 é cultura antiga também. Você fica ligado, vem agora a aplicação do estudo para você. Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o estudo do segundo livro dos reis. Sim, estudamos do capítulo 12 até o capítulo 15 e falamos sobre o tema de rei em rei: o reino perde espaço. Sim, Israel e Judá vão perdendo espaço através de uma sucessão monárquica cada vez mais fracassada e fragilizada. E vimos uma lista de reis que certamente você nem quer decorar esses nomes, cada rei pior que o outro. E afinal de contas, depois de estudar tantos nomes diferentes, qual é a lição que fica para o coração da gente? O que vamos descobrir aqui é que esses reis tiveram poder, tiveram. Realizações militares, fizeram tantas coisas, mas o que vale mesmo é a avaliação que Deus fez deles. Não importa se o rei foi inteligente, se ele foi capaz, se ele foi poderoso, a Bíblia diz: olha, esse rei foi avaliado por Deus, este andou no caminho de Davi, este andou no caminho de j e r o b o ã o Quando você caminhar pela sua vida, você pode ter a avaliação de Deus. Tantas outras pessoas, de tantos amigos e até inimigos, mas o que vale mesmo é a avaliação de Deus. Não se esqueça disso. O programa Rota 66 termina aqui. Já estamos preparando o próximo estudo do segundo livro dos Reis que você acompanha nessa sintonia e horário. Acesse o site transmundial.com.br e veja mais sobre esse ministério. Aquele abraço.